Kapitel 41 «Og han førte mig så inn i tempelet, og han tog til å måle sidesøylene. Seks alen var bredden på den ene siden, og seks alen var bredden på den andre siden. Det var sidesøylens bredde. Og inngangens bredde var 10 alen, og inngangens sider var fem alen på den ene siden, og fem alen på den andre siden. Og han tog til å måle dets lengde, 40 alen, og bredden, 20 alen.» Og han gikk innenfor og gikk i gang med å måle inngangens sidesøylet, to alen, og inngangen, seks alen, og inngangens bredde var syv alen. Og han tok til å måle dets lengde, tjue alen, og detts bredde, tjue alen foran tempelet. Så sa han til meg, dette er det aller helligste. Og han gikk i gang med å måle husets vegg, seks alen. O bredden på sidekammeret var fire alen rundt omkring. Hele veien rundt huset var det slik rundt omkring det. Og sidekammerene lå sidekammer over sidekammer i tre etasjer, og det 30 ganger. Og de gikk inn i veggen som hørte til huset, det vil si sidekammerene hele veien rundt, for at de skulle være festet, men de var ikke festet i husets vegg. Og det ble bredere, og de gikk rundt oppover og oppover til sidekammerene, for husets vindelgang gikk oppover og oppover hele veien rundt huset. Derfor ble huset bredere oppover, og fra den nederste etasjen kunne en gå opp til den överste etasjen gjennom den mellomste etasjen. Og jeg så at det var en høy plattform til huset hele veien rundt. Når det gjelder grunnvollene til sidekamrene, så var det et helt rør på seks alen til sammenføyningen. Bredden på veggen som hørte til sidekamre mot utsiden var fem alen og det var en plass som var latt åpen ved sidekammerbygningen som hørte til huset. Og mellom spiserommene var bredden 20 alen rundt omkring huset, hele veien rundt. Og inngangen til sidekammeret var mot den plassen som var latt åpen. Det var en inngang mot nord og en inngang mot sør. Og bredden av det arealet, den plassen som var latt åpen, var fem alen hele veien rundt. Og den bygningen som lå foran det adskilte området, hvis side var mot väst, var 70 alenbred. Og byggningens vegg var fem alenbred, hele veien rundt, og dens lengde var 90 alen. Og han målte huset. Det var 100 alen langt. Og det adskilte området og byggningen og dens vegger, 100 alen i lengde. Og bredden av husets forside og det adskilte området mot øst var 100 alen. Han målte lengden av bygningen foran det adskilte området som lå der bak, og galleriene på den ene siden og på den andre siden, hundrealen. så tempelet og det indre sted og forgårdens forhalder, tersklene og vinduene med skrånende karmer og galleriene var rundt omkring de tre. Foran terskelen var det tre panel hele veien runt og fra gulvet opp til vinduene, og vinduene var tildekket. Oppover inngangen, og helt til det indre huset, og utvendig, og på hele veggen, hele veien runt, på det indre huset og utvendig, var det mål. Og det var utskårende kjeruber og palmefigurer, med en palmefigur mellom kjerub og kjerub, og hver kjerub hadde to ansikter. Og et menneskeansikt ventet mot palmefiguren på den ene siden, og ansiktet av en ungløve med manke ventet mot palmefiguren på den andre siden. De var utskåret på hele huset, hele veien runt. Fra gulvet til over inngangen var det utskårende kjeruber og palmefigurer på tempelveggen. Når det gjelder tempelet, så var dørstolpen firkantet, og foran det hellige sted så en noe som hadde et utseende som dette. Tre altere var tre alen høyt, og dets lengde var to alen, og det hadde sine hjørnestolper. Og dets lengde og dets vegger var av tre. Så talt han til meg, «Dette er det bordet som står framfor Jehova.» Og tempelet og det hellige stedet hadde to dører, og to dørfløyer hørte til dørene. De to var svingbare. Den ene døren hadde to dørfløyer, og den andre hadde to dørfløyer. Og på dem, på tempeldørene, var det laget kjeruber og palmefigurer, lik dem som var laget på veggene, og det var ett skjermtak av tre over forsiden av forhallen utenfor. Og det var vinduer med skrånende karmer og palmefigurer på den ene siden og på den andre siden, langs siden i forhallen og i husets sidekamera og på skjermtakene.